أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا بدأنا جلهل فمسكوهل بمعروف بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدو ذو عدل منكم واقيم الشهادة لله ذالكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا فاذا بلغنا اجلهم مخكم مساله ذکر رشوه چې دلاقی رجيب او کل په کارت یوه دلاق دی یا دوه نوخذ دروازه کو یو سړی ته لا یو یادونه الله اور توسيم مسله ذکر کوي چې فاذا قربنا فاذا بلغنا هرګلې دې نزدې شي داخل نږدې شي اځل هو نام اونه په خدمت د تاجک مثلا ته یا په میاشت تو سره دی یا په بمارو سره دی او یا په زه حمل ح سره دی ماشور پ لای شي باغې شي لا ختن شونی ا کې بلوک په دو معو با رای یو معنا دا ده چې ی ش سر تههې نار و بلغا او دوی م معنا دا د یو شی سر تنیر رسیدلی خو نږدې شي سر تر رسیدو ته نږدې شي ختمې دو ته نږدې شي نارب ځماځي کوم کلمه د بلغ نه او د بلغه استعمالي ندل دتاب په دوی د م ما معنا کې د شخص مثلا یو بيماري تیر کړې دوی تیر کړې یا د ونې می تیر دي یا شل زه پات دي یا ل سه زه پات یا پنځه زه پات دي یا دوه درې زه پات دي خو زه ستا سره پات دي نه الله دا انسان سره بیا وو انسان سوجو کې د غزنانا خو وړیو دې سټه ما نشي چیر بچي دي چی چی گئی سو په وړیو سو په روټه وړیو سو په د ګزینه بارو لیا مزلانا او دې پریشانه دي او دې رجوج ولغوا دي نو الله پرمای فرمي فام سکوهن اخوان دانو د دا خذې ازاري کې به معروفن او خیر تریکې باندې په معروفه تریکې باندې نو معروفه تریکې له شه انسان و دې رجوجي غرس ترازي الله پرمای فرمي کوان وکینه فست دیوې چې ماده خذې تروجو کی. یا ملي موجوده لازم له کې نور تعلقات اوسه دي چې بډې خبر دلالت کوي چې دا ښځه بیا ښځه کړه نروجو وته وکیو شرط دې نه داږي چې کوم حق دې راوتم ورګي آئند کې و سره خېسته ژوند تیرې او د مسجد جرو پلي او د شو نو باندې باندی نملہ متکی ہے اندکی غزمو کی کلک نیتو کی چیدی سر بخیستہ جوانتی رو اللہ برمائی فانسی کو ہن بمعروف اے خواندانو یاہود عدد و ختم دون مخ کی مخیدہ بی بیانی زان سر ایساری کے بمعروف ان فخیستہ طریقی بانی او فارقو ہن یا جدا کې دل ران بې معروف ان فخيسته طريقي باندې نجدا کول لا دي چې بس رجوع ته مکو زګ کتايو ته لاګ ورګړې د واغې درې میاشتې تیری کړې دریم څنګه ختمې دوه کړې دریم بيمارۍ راتلو رات کې رات نه تا ته رجوع او بیا دی ورپسې طلاق ورکنوس به بیا درې بيمارۍ نورې ته ندریم نشته دا او درې دا, دا. بیا چې ده دت ختمې دوه کې جنوبیا دي ورجوع لا او بیا دې بل طلاق ورکو په نو, نو میاشتو تو نو نا چیرو شاته بس زړه م بیماری دا یو تعلق دی ورګړې روجو او مګا واه بس پی د جدد برابر شي نه دا په خپل باندې شي جدای شي به برابر شي باینه به شي تاسو ر به تعلق ختم شي په معروف طریقه دا نه چې بس روجو مګا وا د یو د لاک سره به معامله سر تورزی او معروف طریقه ده چې دغه کوم مهر د حساب کتابو لگاوه والمار وتورکا حج خرجه د عدت نه د ورګړي خرجه د عدت د ورکا مدای نه جامه جوړا د ورکا حسن سلوک سره هغه سکا بلار کر رخصت کا مدار ټولې خبره معروف کې داخلي دي الله فرمایي چې فامزکو هن بماعروف ایثار کې د بیا نه کې د نه په خې تر کې او فارکو هن یا دمعروف په خسته طریقې باندې بل مسله ذکر کوي چې واشهدو زو عدل منکو او تاسو غواهان کې زو عدل د غواهان عادلان منکم نستاسونه نو د غواهان جوړول اکه تر جوګه نه غم دو کسان غواهان په ګار دی ودو چما ما خزه ته تروجو لا ما بیا خزه بر تازه پر دې باندې گاښ او کور ستا نوم بهرال به تر خبره د تفسیری خازن واي پاغه باندې موږ گاوان کې چې دا خزه ما زکړه رخصت کلا چې تازه مامله ختم شي نو ګره دې کې شاته ډېری خبرې دې کوي رجوت کلا ګواهان د نېکړیاس نه د بدرې ورځې بعد د رېمو بيماری برابر شیخ خځه او جماعت ته رجوع کړي ندا نو هالانکه ته ور رجوع کړي استا خځه یو تنه به تخصیصي بماله تلا کرا کړي زمای د دېر شو او ځان سم کېدې چې دا خاون رجوع نې کړي هېدتو نصار تور سیو زباله دې په دروغه باندې را راټینګي چې ما څه کړي دا رجوع کړي دا هالانکه دت کېدنه رجوع کړي ندا نودي کې بس خبر بلپل سپه شي پته لې نه سبا له ښه داوهپولې شي کار پلی شي چرووج نه ده, ده کړی دا. او نه په درروغه باندې سړی در داکوللی شي د ت نروسته چې ما ته تت کې دن نهدن نه کړی ده ر کړی ده او دارنګې په پرکت باندې سباله دوه ځې بعد سړی ړ شي خه وای چې ماې وج کړی او ما ته به میرا میلاوی داغه دغهزیات دی او خزه وی چې ماته خرجو کړو او ما په میراث ملاوي کې زی خزم او ته خلک کې بچي وي چې نه زمون پلا ورته طلاق ور کړو او د دې تد څه دي برابر شوه د دې په میراث کې حصہ نشته نو سوال شل مسلې د دینه جوړې دي کله طلاق ورګې نو اون پاګي باندي رخصتې نو د وکسان گواګه چې زما خبره دې سره ختم شو او پلاګر مېول لګل او کپا دې کې رجو دي وتا کړي دنه اوم پاري گواهان مقرر ک چې ما وته رجو وکلا دا مسلېات ساته د گواهان جوړول دا مستحب دي زموږ د امام سي پنځ باندې او د جمهور علما او پنځ باندې علي اکول د عبد الله بن مسعود سي او د امام مالک سي یو کول د امام شافعي سي باندې او امام شافعی رحمت الله علیه دیم کله دا جدا واجب دی بغیر د غوان رجوع غنسی کی الله پرمای واجب کیدو زوی عدل منکم او غواهان جوړکه دوا خواندان د عدل دستازونه واقع شهادت لله ورپسې ترغیب ورکه الله تعالی غواهان څه سباله کیس یو مسله شو که نوې رجوع نه کړی او سړې وی رجوع ما کړی دا یا مثلا په جدای باندې رجوع ځامن وای رجوع نه کړی دا طلاق شوی د د دې زنرې او خدای وایي نو ما ته رجوع کړی دا زما یې سره ځلې چې کوم نش کېس راګي ګواهان شته نه له ګواهان او ترګي ورګي چې واکې مشاهادت لله تاسو ګواہی برابرو کې خدای الله د پاره نه چې ته چا د پاره ګواہی کوې مثلا خدای یا سړی د دغ ته مګوره یا د چا خلاب کوي کو خ د ک سړی د اغ ته مګوره داله جلله جالو د احقاماتو خیال ساتل چې غ انصاب دی داغې رات ساتل په کاردي الله ته قتل په کار دی خ او سړی د هغ ته نهدي کتل په کار مود له مجوود هغته نهدي قتل په کار کو انصاب ته قتل په کار دي واقی مشاہدت اللہ او تازو برابر کے گوائی ہوکے غدا اللہ دا پارا ذالکو میو عضو بیهی اللہ پرمائی دا احکامات چی دی واس کولی چی پدی زرا منعجاتا کان یومینو باللہ والیومین آخر چی اگر ایمان لاری با اللہ تلا او و پرز خیرے باندی نکورا دا مقتضیات دی ایمان دی دی ایمان تقاضات د چی انسان وذر احکاماتو باندې او چليګي کم چې الله بیان کړو و مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ تَأْوِيلًا الله د ناپرمانو نه ځان بچ کو دا الله د حکمونو د ماتولو نه ځان بچ کو د ظلم نه ځان بچ کو یجعل له مخرج الله بروباسي د د پاره په پا هر تنګ کې لار نو ګره تکواد نه فرمانو نه ځان بچکول اولل دا ځ انسان د پرم مثلا کدا وه کيار حوالے زړې د طلاق ورکړو خود ګنان نه ځان ساتي الله بولله روح به بهترین خزه باور کی خزه د خاون و د طلاق ورکړو او نه کله ځان د ګناونو نه بچ کی نه لا بد هغه د پرد نهک سالو زړې تنظیم کی دال نه بد هغه د پر پتنګه کله روح وسی دارنګه عام یو انسان دی هغه د ګناه نه ځن بچکی چې کلمه صاحب راځي کې د دنیا مساېوی غد خبر مساېوی کې د آخرت مساېوی الله تعالی ودغه په اړه لارې کول او لارې بس نه نو په تاول کې چې د دې په ولړ باندې انسان د الله نه پرمانه کوي دا بلاری بنده ګډه کې وای تاوان وکي ولا ولاری به تنګي به کار به خاتمه یی په ځل وی خرابې گی بعد ځکه نه پرمانه سره انسان تل لري تنګی گی ان الابدا لا یحرم من الرزق بذنب حدیث کی رازی نبی له سراتو السلام فرمای انسان د خپل رزق نه دغه ګناه د وجې محرومې گی نو تکوا د هر شی علاج دی او س حدیث نبی له سلام فرمای پاین نہو ازین لامرک کله تکوا اختیار کز کدا ستاده پر د ستاد هر یو معاملې دارې خسته کوون کې لري نو ما یو تکلا سو دا الله تعالی نه یجعل له مخرجه وبغزي الله د پره هرې تنگې کې اولاد دعوتو او د سمیدو ويرزقو من هيسو لا احتصف او لن برزق دی انسان ته نو د رزق نه مراد صرف پروتین نه ده د رزق نه مراد د ژوند ټول اسباب دي او سړې تزان د ګنانو بچکین یو پېډې د غشو چه هره تنگه که لار او دوه ما پیدای داشوا چه وای ارزکو من حیث لای اختصب اللہ با دا آغذین رزق ورگی چه دا دو گمان بمنی اینو اللہ وی گمان سړی کسب و چه سڑی که معلومی و دا علمی و دا کسب سکه دا دا پس سوچ و سمجھ کی و دا خبر نرازی جماعت دا دا کم زنبیلاو شو دا دا دا تقواه و د نافرمانه دا بچکی دو دوه ما پیدا اللہ دا دا ذکر کرد او دا خبر یاد ساده چې الله جل جلاله او قوانين ذکر کولو او پرځې تقوا ذکر کې دا الله نه یره قوانینو باندې چې انسان کې یره نه دی الله تعالی نه نو قوانين ځړې نشي نه ولې قوانينو سره سره یره په کار ده د لویو جنه ابتدا کې م الله تعالی ذکر کولو چې وتقوا ربکم او دلته کې م الله جل جلاله او ذکر کولو تقوا ذکر کړه وژره وژره انسان ته پیدیم ذکر کوي چې دې ځان د الله ته دغه نافرمانو دغه احکام د ماتول نه بچ وژكي نو الله جل جلاله څنګه چې حکومت قوانين جوړ کړی هغه سره تعزیراتي حدود او قیودې نو درنګ الله احکام ذکرلو وژره وژره غیر ورک انسان ته چې د الله نه ویریګه وژره وژره قانون پیدیم ذکر کوي الله پرمایوارس کو من حیث لا یحتسب الله برزکو ور کیدا داس زینه چې دغه ګمان بم نه و مې توکل عل الله فهو حسبه او چاته اعتمادو کو پخپل کارونو کې بروسه وکړه الله باندې فهو حسبه الله دا غد پره کاتیږي وګور تا توکل تاسو یاد زاته مونږه و ته توکل وای په وختو کې توکل نه لیدا توکل توکل معنی دا نه چې اسباب بپری دي توکل معنی دا دا کار اسباب به اختیار کې هو اعتماد په پچا باندې کې الله تعالی باندې پټه بکرې دکاناری به کې او دا باندې وځي دا زموږ رازق ته او دا نه نوسه بخرو نو که دا زیږي د جوړش نه دا به الله رازق نه غني یا ته پري اعتماد کې نو دیو جن اعتماد په هر معاملې کې پچا باندې کو الله تعالی باندې که دا زمکاست دا وي که دا زمک ته امبشي نو الله خلق و نو او ترزک پر کوله واړي نو خريبه او دارانګي کزمه کمراوري او اسمانو مراوري راز مکه راخې جه اسمان راوري ولا نو واړي نو خلک نشي پړي نپنه تايدو سم راتو کې اعتماد او پر وسب الله تعالی کولم اي توکل على الله چاچ پر وسو کوله الله تعالی باندې ف هو حزب الله داغه لپاره کافي دي لوي لي صلاه و سلام دا یاد لستو بار بار دا یاد دی او بریګي نبي السلام و سلام مبارک سترګي ورلي راويش نبي السلام صاحب ابو ذر غد او پرمل ابو ذر رضی الله عنه نبي السلام او اوبرمل چې ګچه خلک د آیات د آیات باندې عمل شروع کی په الله اعتماد والا نو دا د ټول خلکو د ضرورتو د لپاره د حاجاتو د لپاره د هر څه د لپاره د یو خبره کا ده. چې په الله باندې د انسان مضبوط یقین او مضبوطه بروسه په الله تعالی باندې د انسان پیدا شي او مولانا یو واګه لاله مو د زویني ذکر کړي دغه وی او ځنګل کې ومه د دې دوران کې یو زنان مولیداږي ما دوي خسته زنانو چې ګور دی زنانو زده او بادشاہ لوری ماو دارنگی دی جن را تختولی ماو گوز دی دوران کی راگی نوتا بختم کی دی دوران کی اغوی بس شور شو اغوی جن راگی مازر دا آیاتوی و من ی توکل علالله فو حس بو او زان نمی چا پیر گیره و الام اغوی طرف تمیم دا شب کو بس اغوی پخپل بانده اغوی ختم شو گیرمی او لگو لازما حیسو نکلو او زدی نبج شو ما بیاد اغوی جینای چی یا ختم شما راو استا. نو اغا غجيني ما بایدشاالله نو نه غ ما ته بیا به ن کاله اوغ دا په یو ای باندې زما عملو ماول اوس د غ براکات الله جلله جلال هم ما ته و د نکې او د ما د نوویل اسلامهز مباره و نوویل اسلامو پر می خپل س ک دا ای خ کراټیم کی نو دا به د ټولو د پاره کاپ شي نور د دا یاد په الله باندې د اعتماد جاګې ډېر لوی فضایل دي حریز کرام راضي نوې له صلوات والسلام فرمای پچره تاسو په الله جلال جلاله باندې حق اعتماد څنګه چې په الله تعالی باندې اعتماد ساتل په کار دی واغې پر وساو اعتماد شروع کې نو ال استاذ تبع الله د رزق ترګې لکه څنګه چې مرغې سار کې هغه تش کې ډی لالي شو ماخام کې راضي واپس کې نو یاد هغه کې ډټ کې کړی او دې کی او حدیث بلم علماو لیکلې و مې تک الله اعلان دي نووي له سلام یو صاحب دي اغا او ابن مالک گژړي نووي له سلام تر هغه وې زما سالم کا پیرانو کو دل دې کېد کړې دي نووي له سلام تو سلام روایت کوي راځي چې تقوا حکم ودو او باز روایت کوي راځي و تهي خاون خاوند لا حول ولا قوه الا بالله دا ډېر ډېر وایي نو داږي په برکت باندې غا کافرانو څخه غفلت کی شو زوی داغې نبیزي او درنګي خوانم راوستل او هغه د اغې نه د دې په برکت باندې فع الله باندې استعمال لا حول ولا قوه الا بالله كم الله اعتماد دی بر وسل چې الله تعالی کوي دداغه توکل او د تطواب په برکت باندې الله جل جلاله داغې غزوه اگر اخلاص پاتې شو د کافر مال راولل ودایان ساته د کافر مال کته دارالحر تلاله یعنی په سخه پر ټول ټګیبانې لاړی او غته راړی یا غوی کې کړی تا تهظام کلاس ک راړه نو هغه صحیح دی اوګ نه هلته پهېزبان دی تللی هغوی سره معهده کړی د نو کوې بیا د کافرمال لغستله او را تختول دا جز نري یا تا سرهمانتې ول ته دهغ په ملکې نو اغم را تختول جز نهري لکن نهصللاتو سلام سره ماتونونه پراتتو چې کله حجرت کوو ناغه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ تا والا نو بهر حال دغه تقوا په برکت باندې الله دا غي بشیر اخلاص ان الله بالغ امره الله رسیدون کې د کون کې نافذون کې د خپل کار سچ غواړي غو کول شي کته لاري کولای رزق در کوي ارسې چې کوي الله تعالی کولی شي کج علی الله لكل شی ان قدر الله جل جلاله غرزول دي د هر یو شی د پاره یو اندازہ قاعده د دغې پر اندازہ کله کومه تقدیر تکوادری او ستالاری تنګیری نو ته صبر کئزه که الله جل جلاله یو اندازہ دا یو ټین دی الله جل او ورې ستالاری به ازادي کی رزق ودا وزنه در کی چې کم ټیم باندې الله تعالی واړی جیتاده در کی فا ایلا بلانا پا غوغکی فاس پا غوغکی چینیز دیشی دا خزی دا غتلا کی رجعی والا اجلو هنلا ایدت خفلتا نیتی خفلتا ختمی دوالا دو رزو تا نوفا امسی کو هنلا فاسی ساری کہدوی لرا بی معروف ان فخیص باندې د باندید دستور متابق او فاری کو یا رخصت کہدوی لرا ب معرو فین فښسته طرقې باندې دو کوان جوړ کې د دم من کوم د لاند د ستاسوونه و مشاه د ته بر برای کو الله الله تعال لره الله خیلو ساې مشوب مشهورې ته مګورې الله حکم طوروره السلام علیکم دا کوم شکورا قامت دی یو از به نسیت کول شی په دې سره منا چاته کان یمنو بالله والیوم الاخر جریم ان لا تعالی او نرزخیره باندې و من تک الاسو تو يرد الله تعالی نہ جال له الله تعالی به کر سیدل پارا مخرجن مخرجن زرد و تو د مشکلات و د پریشان و د دنیا و د وایا رزق ورزق باور کله تعالی دتا اسباب دجبن باور کده دتا منحه سوده زنا لااحتسب چد غمان بمني و ميه توکل عل الله یا چچ بر وسو کوه اعتماد کو خل کارونو کې عل الله تعالی باندې نو ګر په دې ټیم کې تلا خوشي او کور وري خوند فسې تړي لانجه جوړ کړې بس خبر ختم شو الله تعالی بریر برزو کې تنظیمو کې الله بر وسه بکار د رازق اذن جوړون کې سوپ ده الله تعالی پالا بروسه په کار دغه و ميه توکل الله یا چاچی بروسه وکړه عل الله پالنا تعالی باندې په وحسبه او فصل تعالی کافي د دپاره ان الله یکن الله تعالی بالو امر ای کې د خپل کار تا کوون کې د خپل کار دین قد جعل الله تا کې سرال تعالی ګرځول د ال کل شین پر دار یو کار د پاره داریو یو اندازہ په لاره طریقہ په انداز باندې کیږي کمو الله <لازمت> الله دې